وَمَا يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma بعد. Surah Al-Bun Abil Al-Hurman Harishuluddin Iqati Billah Muslimin Sumunan Ibn Al-Mulik Allah Siyan Kita menyamuk balik Bila Tafsirah Surah Safat ayat 164 ini berikutnya أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَهْنُ صَاف dan tidak ada satu pun antara kami lain kami kekurangan yang tertentu dan sungguh yang kami benar-benar sof sof dan sungguh yang kami benar-benar adalah para yang para pentasbih kepada Allah SWT Jadi ayat lalu membuktikan tentang kuasa Allah dan kesuciannya dari segala kekurangan serta kepercayaan sesat kaum musyrikun. Kini ayat yang kita bincangkan menggambarkan pula sifat para malaikat ataupun hamba-hamba Allah yang dipilih olehnya dari lain-lain mengikut keterangan sesetengah para ulama tafsir tuan Tidakkah kini berkata kami adalah hamba-hamba Allah yang taat dan tidak ada seorang pun antara kami melainkan memiliki kedudukan tertentu. Tak ada seorang pun antara kami yang mampu melepasi dan tak ada pun yang dapat melanggarnya. Tapi kami adalah makhluk yang benar-benar bersafaf, berbaris beribadah menunaikan perintah Allah Subhanahu taala. Kami adalah benar-benar orang yang rajin mutasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menyucikan Allah daripada sifat yang tidak wajar nisbahkan kepadanya. Bukankah kamu wahai orang-orang kafir Bukan kamu wahai orang kafir yang dinamakan sebagai Musabihun Di ramai para ulama Memahami ayat ini Merupakan ucapan para malaikat Di mana mereka mengaitkan ayat ini tuan dengan awal surah yang telah kita bincangkan dulu Sumpah Allah SWT Terhadap para malaikat Yang merupakan makhluk dijadikan olehnya Sebagai buktikan kekuasaannya yang mutlak Tuan-tuan yang berhenti dan dikasih wasiat jadi Ibn Ashur Memahami ayat ini Sebagai berkaitan dengan Malaikat Banyak ayat yang menceritakan tentang sifat Dan sikap para malaikat Hadis-hadis pun ada banyak Pernah kita bincangkan dahulu Dan Nabi Muhammad SAW pun Antara lain, antara riwayat menunjukkan ketika membaca Ayat ini, baginda memerintahkan Para sahabat melalui sasab Dan bersabda Nabi telah bersabda kepada mereka Mengingatkan mereka Mengapa kamu ini tidak Berbaris macam sah Para malaikat Mengapa kamu tidak Berbaris seperti mana Berbarisnya Para malaikan? malaikat Malaikat ini Sifat mereka Amat Amat Patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa kamu tidak Beratur seperti mana Kamu atasiful malaika Ainda Rabbim Qala yukimun asufuf Al-mukaddimah Wa itarashawna Fisafi Nabi ini bila nak semayang Nabi mengingatkan para sahabat. Sebagai contohnya satu hadis oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "I'tadilu fi sufikum wa tarasaw, wa tarasu fainni araakum min waraa'i." Nabi bersabda kepada para sahabat, "Tarasu, i'tadilu." Waris betul-betul dalam saf. Semuanya aku melihat kamu daripada belakang ini sampailah para sahabat ni bila mereka beratur dalam saf sayang bahu sawang saling kena pada yang lain sampai yang rusuk pada pakaian saudara sahabat adalah pada bahunya kena begitu rapat naik ke dalam salat satu sama lain merapatkan bahu mereka merapatkan kaki mereka di antara satu sama lain contohnya ratib dan kasih wasiah Ada banyak hadis yang menunjukkan kepada perkara ini iaitu malaikat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa inna lanahnu s kami benar-benar bersaf-saf kami beribu sassa dalam ke tempat atas bagaimana jelaskan pada awal firman Allah dan surah safa ini wasfa di safa amunazdara mereka kata ikramah telah boleh kumandangkan sanomar khatar radhiyallahu anhu akan madab pada jemaahnya sambil berkata luruskan saf tegakkan dalam diri tegaklah dalam diri Allah memkanaki agar kalian mengikuti kebiasaan yang baik yang ada pada malaikat lalu sanomar akan baca ayat ini wa inna la nahru saffun kami benar-benar bersaf-saf Maka Said Umar Rabi lagi dia akan berkata kepada <Sess> saf ini wahai fulan ke belakang sikit wahai fulan ke depan sikit kemudian barulah Said Umar kata radhiyallahu anhu akan bertakbir memulakan solat yang diimamkan itu Asar ini ada disebut oleh Ibn Abi Hatim dan juga Ibn Jari Yang tafsir masing-masing Selawat hai muslim radzian tuani limuridat yani akan Nabi Musa radhiyallahu anhu wa nabi pernah bersabda Fudilna ala nasi bi thalath. Fudilna ala nasi bi al bisalaf Juhilat suhubuna Kasuhuin mala'ika Wajuhilat anal ardu masjidan Anu turbatuhan tahura Al-Hadis ini Nabi telah bersabda Kami diberikan kelebihan daripada umat-umat yang Perdahulu dalam tiga perkara Yang pertama, saf kita dijadikan Seperti saf para malaikat Yang kedua Semua tanah di muka bumi ini Adalah bersih untuk kita salat kepada ini dan debu diberikan keringanan kepada kita bila tidak ada air boleh digunakan untuk tayammum. Ruhullah dalam umat yang nabi-nabi yang lampau tidak ada kebenaran ini. Cuma dalam Islam diberikan kemudahan bagi tidak bagi yang tidak mendapat air. Sa'idul Mak yang tidak ada air maka boleh menggunakan habatul tayammum. Sa'id dan tayyibah menggunakan debu-debu yang halus yang bersih ini dengan cara yang tertentu ia mengambil tempat wuduk dengan air wa inna la nahnu al musabbihun usunna kamila yang benar-benar bertasbih kepada Allah SWT wa ta'ala kamillah yang buat saf-saf gunakan bertasbih kepada Allah SWT wa dan Allah tabaraka wa ta'ala memujinya mensucikannya membersihkannya dari segala bentuk yang sifat-sifat tercela dan juga kekurangan yang kamu wahai musyriku nisbahkan kepada Allah SWT jadi as ini orang yang berbaris teratur dan salah ini setengah pandangan yang lain pula tuan-tuan Musabihun Orang yang mengujikan Allah SWT Sifat yang tidak layak baginya Imam Malik Menyatakan bahawa Asalnya para sahabat ni Semayang barisan mereka tidak teratur Tapi setelah tuanya ayat ini Yang menguji para malaikat lana Maka Nabi telah merintahkan mereka Untuk beratur dalam salat Yang mereka kerjakan Kemudian ayat berikutnya Wainkanulayapulun "لو ان عندنا ذكر من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فتاوا يعلامون" ayat 167 ni tuan-tuan sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata kalau lah kiranya di sisi kami ada sebuah kitab atau kitab-kitab ini turunkan kepada orang terdahulu benar-benarlah kami akan jadi hamba Allah yang dimuslikkan daripada dosa tetapi mereka mengingkari al-Quran maka kelak mereka akan mengetahui tentang bahaya ingkarnya mereka itu jadi golongan musyikun ini tentang mereka pernah berangkat-angkat. Sebelum kedatangan Wahid Muhammad, sekiranya ada orang yang mengingatkan mereka tentang perintah Allah dan perkara-perkara yang terdapat di alam raib yang kami tidak tahu, perkara raibiyat sangat iab ini, mereka bercita-cita turun kepada mereka terlebih dahulu. Mengapa pula turun kepada Muhammad ini? Daulah unzilah al-Quran ada rajul al-qaryataini azim mereka pernah mengatakan kan baik kalau Quran quran diturun bukan kepada Muhammad turun kepada salah seorang daripada dua orang laki yang terhormat di kalangan kita samalah juga dengan surah Fatir bila Allah gambarkan tuan-tuan wa aqsamu billahi jahda imani la in ja'ahum nadhirun la yakunu an ahda la min ihdal umam alam ja'ahum nadhirun ma zadahum ila nufur mereka bersumpah dengan Allah dengan sekuat kuatnya kalau datang kepada itu seorang pemberi peringatan sesungguhnya mereka akan dapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain tapi Tak tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kedatangan Nabi ini tidak menambah kepada mereka melainkan jauhnya mereka daripada jalan itu. Pantoi mereka kafir. Samalah juga dengan kata-kata yang Allah gambarkan tentang sikap mereka di surat Al-An'am أن تقولوا إنما أنزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رآسيهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا لولا أنزل علينا الكتاب لفنا أهدا منهم فقد جاءكم بينتم ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وسلف عنها فنجز الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدقون kami turunkan Quran agar kamu sekalian tidak akan mengatakan bahawa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami Dan semuanya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca Atau agar kamu sekalian tidak mengatakan semuanya jika kitab itu diturunkan kepada kami Tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka Semuanya terdatang kepada kamu keterangan yang nyata dari Rabbmu petunjuk dan rahmat Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah dan yang paling daripadanya Kela kami akan beri balasan kepada orang yang paling daripada dipecahkan yang kami yang sisaan yang buruk disebabkan mereka selalu paling. Jadi golongan musyrikun ini tentuan ini berita asian Allah menjelaskan tentang sikap para malaikat dan juga hamba-hamba Allah yang sungguh berlawanan dengan sikap musyrikun itu. Jadi golongan musyrikun itu bersikap keras menolak bimbingan, peringatan yang Allah turunkan bahkan mendustakan para Rasul kemudian mereka mengatakan kalaulah kami dapat menjadi hamba Allah yang terpilih menjadi Nabi putusan itu mengapalah tak turun kepada kami sebenarnya peringatan dan kitab yang mereka harapkan itu telah datang pada zaman itu bahkan lebih hebat dan sempurna daripada apa yang mereka harapkan iaitu kedatangan Al-Quran sendiri dan Muhammad SAW yang mereka pun gelar Al-Amin gelaran Al-Amin itu bukannya Nabi Muhammad yang wujudkan sendiri tuan-tuan Tapi gelaran yang mereka sendiri berikan Bagi menampakkan ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW Di atas pilihan mereka sendiri Gelaran yang mereka berikan sendiri Tapi mereka mengabaikan Sehingga Kerana pengabaian itu mereka pada hakikatnya Telah kufur dan mungkir janji kepada Allah SWT Maka kelak mereka akan mengetahui Sebab kekufuran dan keingkaran itu huruf waw pada awal surah dalam ayat ni tuan-tuan dia kita boleh fahami dia dalam bentuk wawul hal ataupun dalam bentuk dan kalau kita memahaminya seperti ini maka dia tidak berkaitan langsung dengan ayat solo tuan-tuan ini mulia ke tapi ia menguraikan keburukan lain daripada sikap musyrikun dia jadi wawal ataf di sini sikap mereka terhadap Quran setelah mereka dikecam dengan penyifatan mereka terhadap Allah Subhanahuwataala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya bagi zatnya dan di samping kepercayaan buruk mereka mereka juga mendustakan Quran semuanya mereka benar-benar berkata sesungguhnya mereka benar-benar berkata kalaulah datang peringatan daripada Allah SWT seperti mana diberikan kepada orang terdahulu kitab Taurat kitab Injil mereka menafikan kehebatan Quran dia nak menolak Al-Quran Quran itu hebat, maka dicuba bandingkan dengan kita kita terdahulu Walham mereka semua Sedia maklum bahawa Quran ini terung kepada Nabi yang pernah mendapat Jolokan nama istimewa Nama Muhammad Al-Amin Telah ditolak oleh mereka Jadi tuan-tuan ini boleh kaksian Kemudian masuk ayat berikutnya Walauqad sabakat kalimatuna li'ibadina al-wursarim Innahum lahumul mansurun Wa inna jundana Lahumul gharibun dan semuanya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul Semuanya mereka itulah orang yang pasti mendapat pertolongan Dan semuanya sentera kami itulah yang pasti menang Jadi ayat yang lalu mengancam golongan draka ni dengan ancaman yang serius Iaitu kelak mereka akan mengetahui sifat akibat buruk kekufuran mereka iaitu seksa yang pedih Ini ayat di atas sebagai kami nyatakan Kami bersumpah bahawa seksa itu disebabkan kerana mereka kerana telah menjadi ketetapan kami, siapa sahaja yang menderaka dan menolak ajaran yang disampaikan Rasul kami pasti akan dikalahkan serta mendapat nasib kecelakaan. Kami bersumpah, Kami telah bersumpah bahawa menjadi ketetapan tak kami kepada golongan yang kami utuskan bahawa mereka lah semata-mata yang akan menang. Mereka lah semata-mata yang akan mendapat pertolongan. Perkataan sabaka ini, tuan-tuan ini ambil perkataan daripada perkataan Samku Musabaka Samku Maknanya mendahului Dalam satu perjalanan Tapi maknanya ni kemudian berkembang Dia digunakan dalam maksud lain Satu yang telah terjadi sejak masa yang terdahulu Yang telah ditetapkan Allah sejak Azali lagi InsyaAllah kita akan ajukan kepada kuda yang datang Allahu'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Wa'alaikum